Välkommen till Sideshow och recensionen av BroForce och Mortal Kombat X Med mig, Nico och på andra sidan interwebben, Ja visst. Och ja, vi hoppar väl direkt in i första spelet Ja, kör ba Broforce. Äh, BroForce då? En, ja eh, Sidoskrollande arcade shooter skulle man kunna kalla det, lite 8-bit style Sidoscroll, jag har aldrig fattat vad det innebär. Ja, ah, det är när man springer åt sidan. Ja, precis. Man hoppar ju från sidan till ah, sida. Ja, men då är det absolut en sidescroller. Och ser är det ju plattform och grejer. Ja, precis. Det är skapat av Freelives-studion. Och släpptes på Steam 2014. Det finns även en gratis variation att spela på deras hemsida. Freelives.net. Ah, då är jag inne på helt fel hemsida, kan jag meddela. Den här hemsidan är ju ass badass. Ja, det finns flera sidor. Det här är ja, den vet, den jag går jag direkt till B-spelet. Ja, jag förstod det. nej Jag är inne på broforce.com. Där har de massa, massa roliga saker man kan trycka på när saker exploderar och grejer. Det är ju Ja, det är bra. Broforce då. Kostar 140 kronor ungefär på Steam. Finns även som sagt gratisversion att testa på deras hemsida. Får man allting då då eller? Inte på testen utan då är det bara lite test. Det här för 140 kronor då får du ju nya gubbar typ varje månad och lite sånt där. Mm, också mm. Har du släppt nya och så har det ju släppts nya alienbanor och gejer så det är riktigt Och jävlar, jävlar. Så det finns hela variationer och det är 140 spänn, ingenting att bråka om. För det fanns någon annanstans också stor där. Ja det var det jag hittade längst ner på ja. deras hemsida nu. Du kan väl gå direkt till Steam eller gå direkt till Humble härifrån typ. Jag så, jag antar att, så jag antar att det finns där också liksom. Ja precis. Bara. Säkert, det det. Jag menar, de som är mer insatta i det här kanske vet vad det är för någonting när de lyssnar på det här. Det var mer så jag tänkte. Ja. kan ju vara kul att veta att det finns där också i sådana fall. Ja, precis. Så det är inne och kolla. Som sagt, 140 kronor. Det man får då, det är en campaign mode, en race mode, explosion run, custom campaign, deathmatch och level editor. Så man får ju en hel del och vi har ju testat de flesta i alla fall. Ja, var det den där race mode som du och jag testade va? Ja, det var det där första. Man... man ska springa ja, den... och försöka överleva så länge som möjligt Ja, är precis, precis. Och samtidigt antingen försöka skjuta ihjäl eller inte försöka skjuta ihjäl varandra. Ja precis, bara försöka komma. Så den som kommer längst vinner. vinner. Ja. Sen är det ju klassiska, Ex... vad heter det, race mode. Och sen, är... ja, det var ju det då. Explosion run vet jag inte riktigt, den har vi inte testat. nej. nej. Det låter hemskt. Ja, det, lå det låter som att det skulle kunna vara någonting i samma stil som eh, den andra varianten om man säger, ja. man ska springa fast är mera miner eller något skit, säkert. roligt som fasiken kan vara i alla fall, det kan jag säga. Eh, kampanjen har vi däremot på nästan, mm -hmm. mm -hmm. där det går ut på att bara klara banor, du ska ta från punkt A till punkt B och ibland spela en boss på vägen, ja eh, skjuta sönder Hela världen, i stort sett. Ja, typ. Men man skjuter sönder burar för att frigöra, få mera liv och frigöra sina kompisar, ja. Ja, precis. De, de andra brosen, precis. så att säga. Precis. Ja, och det är lite det här spelet går ut på, att man spelar som en bro. Och en bro är då en gammal 80 90 tals actionhjälte Så ja. Rambo blir Rambro. Och massa sådana här... Det finns hur många som helst. Ja just det, det var så det var. det var. Det är liksom inte skådespelarna i sig som är brosen. Nej, det är deras karaktärer som är brosen. Precis, du har ja, olika karaktär Ja, från, oh, från spelet. Eh, vad har vi med Vi har... Robocop um, Eller Robobro, så att ja, säga. precis. Så det Robobro massa och det är helt enkelt att man frigör sina kompanjoner och, och när man frigör den så blir man den personen. Man vet inte, det är helt random vem man blir. Ja, och sen precis. gäller det bara att ta sig igenom banorna. Och du låser upp nya gubbar beroende på hur många du frigör på varje bana. Du får, du får nu det står till exempel i slutet, du måste låsa upp eller frigöra fem till bros för att låsa upp den nya. Och hittills har jag ja, kommit precis. upp till 26 olika stycken. Oj jävlar. Så det är en hel del. Vad sa de själva? Hur många sa de själva att de hade? Jag har inte riktigt hittat. Vi satt räk hitta. att räkna på det där Jag Jag försökte hitta några men jag, det, blev, det var inte riktigt framställd. Jag tror de hade över 30 eller något sånt där. Åh oh, jäklar, ja. Vi testade även, och det är liksom det som spelet går ut på efter. Du ska ta det från punkt A till punkt B och det är det enda kampanjen går ut på. Och det ja. blir olika svårighetsgrader, du möter olika bossar. Du kan få olika max och allting. Sen är det ju Deathmatch. Mm, mm. Egentligen är det som är huvudgrejen med det här spelet Om man vill, man kan ju spela upp till fyra pers mm. Och det är ju dess som gäller Och det är galet Om jag säger Det är det, galet Som de även skriver på sin hemsida Allt går att förstöra Hela månen ja. går att förstöra, och det stämmer och det är skitkul, men svårt i Death-match. Eftersom allt går sönder utan att någon har någon kontroll. Ja, ja. ja, ja. Det är Som när du och jag körde Neko så var det ju bara, Det var, det var ju bara att hålla in skjutknappen och så hoppa och stötta så mycket det gick. Allt var exploderat alla håll och kanter. Ja, det fanns ju ingenting kvar av banan när vi var klara. Nej, varje gång man kommer in i death så får du välja mellan fyra karaktärer. Redan fyra utvalda de olika hela tiden. Ja, precis. Man väljer i nivå och sen är det bara att köra. Ja, <laughs> det, är liksom... och det, det är helt galet. Sen är, det väl också, sen är det ju så att alla har ju sina specifika vapen också. Precis, alla har något huvudvapen som är mm. lite speciellt. De är väldigt många liknar varandra men har ändå en liten twist på sig. Ja, sen ja. De har man ju ett speciellt vapen också som man bara kan använda ett visst antal gånger innan man behöver fylla upp den genom att hitta vissa speciella lådor. Ja, precis. Och det är också så här speciellt. Och sen har jag alla en kniv och en hoppknapp. Så det är väldigt ja. enkelt spel att ja, du rör dig bara hoppa upp ner och kan hoppa på väggar genom att bara hoppa och ta några kniv och hugger själv. och Det är väldigt enkelt att röra sig fram och tillbaka. Men som sagt, det blir väldigt kaotiskt och det är svårt att hålla koll på sin gubbe ibland och vad man håller på med. Ja, precis. Och det är ju alla på samma skärm dessutom. Ja, men... Så det är lite, och sen finns det en level-edit, editor där du kan ge egna banor och sånt, jag har inte suttit med ner i med riktigt Utan jag har bäst spela kampanjen och inte deathmatch mm, mm. Men vad skulle du vilja ge det här spelet? Mellan ett och fem om du skulle, det lilla du har testat Alltså <skratt> <skratt> Om jag, ska sitta, om jag skulle sitta som du du har gjort, så här, sitta och köra singelkampanjen och så bara, ja, men bara spela igenom det så vet jag inte hur om jag skulle ge det så mycket faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Alltså det är ju det är sjukt kul, det är ju en rolig grej och sådär, men det är ju något man, ska man bara sitta själv så är det något man ledsnar på rätt fort ändå. Wow. Det är, alltså att sitta och nöta och nöta och nöta liksom. det, är ju inte, det, är ju, det är ju ingen direkt, vad ska man säga, brant inlärningskurva, det är liksom håll in en... en en knapp för vapen, skjuta och så en knapp för att hoppa liksom. Men det är ju absolut om man ska spela med flera som upp till fyra vän, eller tre vänner till exempel då då går ju betyget direkt uppåt. Det gör ju det. Det, det är ju det är ju sjukt kul. Du och jag satt ju och spelade i vadå, det var nästan en halvtimme i alla fall. där vi skulle bara prov, sna, prova lite snabbt men satt igen då körde jag i typ en halvtimme i alla fall och bara öste. Det var ju hur roligt som helst när man är liksom flera och spelar mot varandra. Ja, precis. Så att jag skulle väl jag skulle väl ge, kunna ge er en, en fyra i alla fall, det tror jag, av fem. En fyra av fem? Ja, det skulle jag. Absolut. Då, uh, då, Ja, jag, jag har spelat lite mer och jag har spelat mycket kampanj och sånt. Mm. Och det finns en hel del olika fiender. Det finns en hel del olika bossar och sånt. Det som är lite problem här är att... Det, är väl, som sagt, det finns väldigt finns väldigt många bros, men vissa är ju uh, inte alls lika bra som andra, det är det som gör deathmatch jäkla svårt. Att vissa är bra mycket bättre än andra, det märkte ju du och jag till exempel. Att den som fick Indiana bros till exempel, han kunde ju bara mm. använda sin piska för att hoppa runt lite, men den gjorde inte mycket skada. han oh, kan ju bara använda specialattacken och den tar ju slut till slut. Ja, precis. precis. Ja, han är ju helt galen, Indiana Bro, där. Vet du. Man studsar ju runt som en toke på hela skärmen. för han, han kastar ut piskan och så fastnar den på saker och ting. Håller man in 7 och då, då, då liksom svingas man ju därifrån. Ja, man hoppar ju, man hoppar ju liksom runt som en galen panna med den där piskan. Så han är skön att köra i kampanjer om du tycker att han flyttade runt. Men ja, när man ja, kör Deathmatch, du var ju helt värdelös. För du kan ju knappt döda ja. med den snubben. <laughs> Om möter du då, vilken är det då? Det är som en, Bro Commander, som istället har en stor bazooka på sig Aha. och bespränger ah. allt i sin väg. Här kommer du mot en piska mot en, liksom, stor bazooka. Du har inte en chans. Men det är lite sånt som är kul också. Så det är inte bara Minus att allt är inte ihopsatt så att det är jämnt hela tiden, utan ibland är det tur att välja fyra pers. Ja då får man, det 4, pers, då får man ju välja olika så här sorter Men då kan du ju till slut hamna med som uh, Indiana Bros som bara fiska Det tycker jag är ett litet minus ändå att Det finns, har man en kommer du alltid få den sämsta gubben För man får inte välja mellan alla gubbar Utan ibland får du bara välja med, av en gubbe Och då väljer du liksom liksom, uh, du tar den bästa Och till slut får någon ha, ta skiten för annars hade man inte spelat med alla Ja, ja men precis, precis Då hade ändå att man välja mellan alla gubbar som är. Ja, jo men så är det ju. Absolut. Men det, är, det, det här spelet är ju till för att snabba runder, eller ruska snabba runder, och så skifta gubbar ofta liksom mellan varje runda egentligen. Ja, det är ju det, det, är det som är själva, själva grejen skulle jag tycka. Ja, det är ju så. Men att man då inte kan välja sig i som man vill ha. Det känns ju som att man blir lite snuvad ibland på att det är en bra game. För då kommer du ju liksom ha. Ja, man har fem liv. Får du en dålig gubbe, ja då är du ute innan du hinner blinka liksom. Ja Jo men så är det ju, så absolut. Där, så det är ett stort minus för mig. Däremot så är det just ändå det här, du säger själv också, att alla har så mycket olika vapen och sånt. Det mm, är ju en mm. stor frihet och väldigt mycket omspel att man får hela gubbar, alla nya gubbar hela tiden som gör olika saker. Och det är skitkul att testa alla de olika vapenna. Ja, ja, men det är det ju, absolut. absolut. Och sen är det just, jag gillar det här plattformsspelet, och det är kaos, det är riktigt kul. Men jag kan faktiskt hålla med dig där. Men jag tror i slutet, nu när jag har spelat längre, så tror jag, att jag bara ger den en 3,5 av 5 faktiskt. Oj, oh, oh, ja, då ska han, han glida in där med halver också, ja, det är klart. Nej, för jag tycker det är inte riktigt på typ den 4. För den har lite minus, jag har skitkul när jag sitter och spelar. Men det är så sagt, man ska nog vara några stycken och dricka lite bärs och komma och ha lite. Ja, ja, ja. Det, det, det kommer ju göra det så jäkla mycket bättre. Om man inte ändå vill lägga ut de här 140 krona som jag tycker är helt klart värt det för att ha en riktigt rolig tid, så har de även på Steam Expander Bros. <laughs> som Va? är då helt enkelt, det är exakt som man spelar fast, det är Expander karaktärerna som man får ah, spela okay. med ett tag. Och det här är helt gratis så det är bara att gå in på Steam och ta ner. Men vad fan 140 spänn kan man fan betala för 30 plus karaktärer Det tycker jag, alltså, det är det jag, värt Ja, banen är skitkul och det finns många banor Och nu med det här nya med aliens och grejer så är det, jag tycker det är riktigt schysst spel. Men som sagt, du gav det fyra av 5, jag gav det tre och en halv av fem. Det är inget dåligt ja, spel, de får ju höga min, betyg. Min 4 är, är en liten reservation på att man bör vara fler. Men absolut, det, det är lätt värt 140 spänn bara för att ha hemma på hemmafesten eller vad som helst och sitta och lira. Det är det, det är det värt. Och som sagt, du har inte spelat så jättemycket men du kom in i det väldigt lönsamt. Man lär sig väldigt snabbt. Ja, ja, och det är ju superenkelt. Ja, all, alla har spelat ett spel som, som man känner igen, liksom styrsystemet eller någonting. Även om du, du säger att du är helt ointresserad av spel så har du någon gång gjort någonting som är liknande. Så att det är lätt att komma igång med det och allting. Så att det, det, det ska inte vara något problem. Nej, så vill ha ett snabbt, roligt skjutspel. Kolla in Broforce, vi kommer lägga självklart upp dig på ålder sig. Absolut. Då går vi vidare till nästa spel då. Ja. Det här. det här, det här är, det här är spelet, spelet spel just nu, känner jag. Andra måsspelet, Mortal Kombat X, som släpptes i fredan Förra fredan Förra skulle det släppas, enligt svenska tidningar, men jag fick det redan den 15. :e och det släpptes 14 :e i USA, så antar att flera fick det efter, innan riktiga releasen. Då. Riktiga det, är, det är väl så, när man... Innan. Det är väl så när man är så här riktigt nördig och förbokar allting. Ja, precis han. Det. <laughs> Mortal Kombat X då känns väldigt mycket som Mortal Kombat 9. Fast upphiffat, bättre rörelser, bättre, mycket bättre grafik. Det stora här är även att de har olika variations, Alla har tre olika variations som betyder att alla har samma grundbaser men olika specialattacker så att man kan spela gubbarna på lite olika sätt. Ja, och det var ju faktiskt en väldigt, det tyckte jag. Jag som inte har spelat eh, jättemycket och jag har inte spelat mycket Mortal Kombat heller för den delen. Men det tyckte det var en, en, ett roligt tillägg liksom till att man kan fortfarande ha samma karaktär men det är ändå tre helt skilda karaktärer ändå. Mm, trots alltså, att det är sa samma liksom. Precis och jag tror det här kommer bli riktigt stort inom e sporten Att du kan träna upp dig med kombos och sånt med en gubbe, här. Och så kan du använda olika små tekniker i olika variation genom att, så att du kan lura ut din motståndare, så att du inte behöver byta gubb hela tiden, utan du har en grund sen behöver du bara byta variation för att få lite fräs färskt blod, att komma tillbaka in i matchen alla har ju plus och minus man har sina svagheter och man har sina mot, liksom styrkor men bara för att du, om du är en stund, stort, stark karaktär så kanske du har lite problem med de här små lätta som rör sig hela tiden för du kommer inte åt dem. Men då finns det ju någon variation som är lite snabbare så att du i alla fall kan komma tillbaka in i matchen och sånt. Ja, precis. Och, och det tror jag kommer att göra väldigt mycket inom i e-sporten och i när man spelar vanligt. Ja, ja men precis, precis. Men då, de olika spelstilarna då, det finns... Tre olika towers man kan spela, som kan klassiskt. Olika torn. Du har Traditional Tower, Living Tower och Tower Challenge. Living Tower står där du möter olika karaktärer. Det är en, olika hela tiden och den lever. Och det är olika happening som heller, he, händer hela tiden. Som Netherrealm Studio som jag spelet och skickar ut till dig. Tower Challenge, det är också att du får massor med olika Ja, Challenges, kastar det på dig. Men, och sen har du ju Traditional Towers, det klassiska. Då har du klassiskt tower, Då du bara ska ta dig från punktvärdet om det är 9 eller 7 eller olika svårighetsgrader. Kommer inte exakt hur många det är. Du möter några lätta, du möter sen till sist Goro, du möter sista karaktären som är Van Shinnok som bossen. Då. Det är klassiskt, jag har varit i alla Mortal Kombat Så har man testat ett av dem så vet man exakt vad klassiker är. Sen har vi Test Your Luck, och det var du med och testade oh när vi spelar mot varandra. Oh, Vilket fantastiskt spel äger. Det är helt underbart. Det, det, det, det måste ju vara ett roligaste grej när jag har gjort i ett fightingspel på, jag vet inte hur länge som helst. Nej, precis. Det, det är inte så klassiskt att oh, jag är stark och jag kommer att vinna er tiden. Utan här kan man välja. Är det ett till sju olika podensgrejer som slängs på en Man kan, player 1 kanske blir starkare medan player 2 får mer Lättare jump och sånt här så att man kan sväva Hela banan kan röra på sig och det finns massor Ja men precis, det, det är ju som en va helt vanlig fight egentligen du, du, du väljer din karaktär, du väljer din bana du vill köra på Sen, precis innan fighten så liksom Så kör om några randomizing system där de plockar fram de här specialgrejerna då. och det är inte bara positiva saker utan det kan vara att du har health regeneration re uh, till exempel att du hela tiden tickar neråt i f*** till exempel eller uppåt ja, det och, det och det kan vara för båda kan Det kan ju vara väldigt roliga twister i fighten i alla fall. Ja, absolut. Nej, så det finns ju en hel del och det är både roligt och tråkigt ibland. Det som är roligt det är att vill man bara ha kul? Det här är ju ingenting man ska spela om man verkligen vill se vad som är bäst. Utan här är du den bästa spelaren? Du kan möta den hemskt och han kommer vinna över dig för att du har inte en chans. För han har liksom armor och du har försvagad attack. Ja, du kommer inte komma igenom honom. Ja men precis. Eller som en av fighterna som vi körde där jag fick... Vad var det? God mode eller något så. Eller God's fist eller något sånt där. Jag fick in ett slag då var matchen automatiskt av... Jag hade vunnit hela matchen ja, automatiskt, bara genom att träffa ett slag till exempel. Ja precis, eller även jag körde och fick... Så fort man gör en x-ray så, så dör den där personen, x-ray instant kill. Ja, ja, precis. Och jag tror de sa någonting om att det finns över hundra stycken olika sådana här... <laughs> olika lax som man kan få. Så, ja, och, var, och jag måste nog faktiskt säga att vi spelade rätt mycket under det där ändå och jag tycker inte att vi fick samma saker jätteofta. Den var rätt bra på att liksom köra den här randomizing-grejen. Ja, precis. Och alla som var där och satt och kollade och hade skitkul just över hur dumt spelet blev, på ett skit roligt sätt. Ja, men precis. Och en av de konstigaste sakerna var ju, vad, var det? vad, vad kallade de det för? Eh, när det blev mörkt, bara helt kolsvart på hela skärmen. Det, det blinkade svart lite. Ja, ah, ah, det var ju helt sjukt. Det, liksom, hela skärmen försvinner i 3-4 sekunder, så kommer ljuset tillbaka. Och så håller den på så, liksom random. Bara slocknar, tänds, slocknar, tänds. Och under den perioden kan ju precis vad som helst hända. Mm. Precis vad som helst. Alltså Det finns riktigt roligt där, så det var ett stort plus om... De har haft lite i Mortal Kombat 9 men de har uppdaterat det oerhört mycket så att det är mycket roligare nu i tian. Ja men det där spelaeget tyckte jag var skitroligt just för ju, just för det här när man sitter en 5-6 personer och kör liksom ja men klassiska vinnaren sitter kvar. Ja. Och så kör man med tester och lack. Det, det kommer ju precis vem som helst kan vinna. Det spelar, alltså, det spelar ingen roll hur duktig du är. Det, du kan få... Hur mycket saker som helst med dig eller mot dig, det, ja, det är superkul. Ja precis, Mortal Kombat och sådana här spelar ju alltid varit... Och det är, en, det är skitbra att ha turneringar i och sånt för att bara köra fighting. Men helt plötsligt har de med test your luck lyckats göra ett partyspel av allt också. Ja men precis, för annars i vanliga fall så är det det här, ja, men som, som du och jag Nico. Vi, vi, vi gillar ju att spela, spela de här fightingspelen och det här. Men det är ju alltid så att någon är ju lite bättre. Mm. Och, då kommer, och den, då kommer den andra inte tycka det är riktigt lika kul att få stryk gång på gång på gång. Nej, som, oftast är, som oftast är jag då. Men, hur som. Med det här läget så blir det liksom verkligen att vem som helst kan vinna. Mm, absolut sen finns det ju flera olika grejer också det finns ju den en i det här traditional tower är test your might där man ska okay. göra olika du ska klara olika de säger du ska göra så här och så här, så här för att ta dig vidare du kanske ska trycka på en knapp till och många gånger för att du ska fylla upp en mätare för att kunna slå igenom en stock och ge lite olika prövningar som du måste lyckas göra okay. och det är test your might jag tycker inte det är jättekul, utan då har jag heller Testium lagt att man har fått fightas Utan det här är liksom... Jag tycker det här är... Det är ett, om man vill öva sig lite... Och, det var en bra övning i nian, men jag tycker inte det är kul. Jag vet inte ens varför det finns i tian, om jag ska vara helt ärlig. För jag tycker inte Testium might är roligt för ett, ett dugg, så jag har inte testat det så mycket. Men helt enkelt, du ska slå igenom brickor, du ska sparka sönder och du ska göra det och det. Olika grejer, du ska göra olika challenges helt enkelt, olika prövningar för att testa din styrka. Okej, okay, okej. Okay. Nästa är Endless, heter det. Och det är Endless Tower, det betyder att du slåss tills du dör. Okej. Okay. Det betyder att ja, du kör matcher och du kör och kör och kör tills du har förlorat. Och då liksom, svårigheten höjs lite då och då. Och så kör du tills du helt enkelt har förlorat match och då är tornet färdigt. Ah, ja, ja, okej. Okay. Så det här vill man bara sitta och träna träna. Det, det, det är typ ett survival mode alltså egentligen. Ja, typ. Men att här det finns även det som jag kommit till nu som heter survivor. Jaha, okej. Okay. Och survivor w är som fight, är som Endless. Men här är det att i survivor så följer livet med som du hade från tidigare match över. Ah, så åh, du, blir du skadad i tidigare matchen, ja, då har du så lite liv i matchen efter Och så ska du försöka överleva så länge som möjligt Åh oh, jäklar, ja, då lät det ju genast jäkligt svårt det plötsligt mm. Så Endless då får du tillbaka livet och ska köra tills du har förlorat helt enkelt Men Survivor, mm. då har du livet kvar från tidigare match Åh oh, jäklar, ja, då ska du liksom, du får ett liv på dig och lyckas spöa allihopa liksom Ja precis, du ibland får du bonus att ökas upp lite men det är inte allt liv som ökas utan det är lite så. Har du åkt på Leopis så att du är ett slag in, in till döden, ja då räcker det med ett slag för nästa motståndare du är du död. Ja, klart ja men då, då låter det som att det blir lite utmaning av det hela genast och, och ett bra sätt att lära sig blocka ordentligt. Mm, precis. Ja precis. Det, det är de olika towers som finns. Det finns ju lite mer olika mot. Vi har Story som jag har spelat av, som är berättelsen. Det är inte världens bästa story, men den, jag tycker det var tillräckligt intressant för att få, hela tiden få mig gå vidare. Och det var liksom, det var lite fight, ibland med här, quick time events, där du ska trycka olika knappar i rätt tillfälle. Okej. Okay. Men det funkade helt okej. Okay. Det, det är en story som liksom, precis som nionda gjorde de det bra och det här är en uppföljning på den. Det är typ 25 år efter för, nionde spelet, så det har hänt lite grejer. men den, Tillräckligt bra för att hålla mig igång, som jag sagt. Sen har du Training Mode. Ja, det är precis vad det låter. Du tränar. Ingen mer med det, det är schysst. Det har, de har förbättrats mycket sedan tidigare. Det ser bra ut. Efter det har du ju Crypt. Crypt är, varje gång du gör någonting i spelet så tjänar du pengar och då kan du gå in i Crypt för att låsa upp nya utseenden, nya så man massor så här. Det kan vara bilder som kommer upp i spelet. Sen är det concept och grejer. Så kan det, du låsa upp nya fatalities? Ja, alla har ju en grund. Sen kan du låsa upp nya så att det står inte hur man gör dem. Ah. För att du har låst upp den i Crypt. Men det är Okej. Okay. Crypt är liksom som en värld. Du går runt i som en dungeon ungefär. Och sen är det statyer uh -huh. överallt och de kan du låsa upp med pengar. Men sen är vissa delar är låst förrän du har hittat ett vapen och ja, det är massor av sådana grejer. Okej, okay, okej. Okay. Men det är riktigt schysst då. De, de hade det nian också, det har blivit lite mer utvecklat. Men det är liksom, ja, du går runt för att låsa upp grejer, det är inte mer än det. Det är inte jättespännande. Efter det så är det ju Fashion Wars. Det är att man väljer en fraktion och alla spelare i världen väljer den. Och alla samlar ihop poäng tillsammans under den fraktionen. Och den fraktionen i slutet av veckan som har mest poäng får nån här bonus i ingame. Du kanske får lite mer pengar så du kan använda i Crypto och lite olika sina grejer. Så det är ju lite en rolig grej de har gjort nu för att få spelarna att falla in mer. Att vilja spela online och komma tillbaka för att låsa ut grejer och kämpa för sin fraktion. Det finns fem olika fraktioner man kan välja mellan. Vad är det för något? då? De fem olika. Nej jag tänkte mera, vad, vad menar man med fraktion liksom? Ja men du har ju till exempel Brotherhood of Shadows, och du har Liquid, och oh, klaner. Okej, ja. okej. Okay, okay. och, och, och när du har valt en klan så kämpar ni varje vecka och försöker samla ihop mer poäng än de andra klanerna. Ja oh, ja ja, men då förstår jag. Ja, nej, men så det är mer än så är det ju inte, så Mortal Kombat till ett bra fighting-spel, det har förbättrats bra mycket mer än Nian. Men som sagt, det är fortfarande samma gång det combat som man känner igen sig. Men vad skulle du ge dig i betyg det som du har spelat hittills? Då? Ja, alltså jag har ju, har ju det fighting-spelet jag har spelat mest utöver det här nu då. De här veckan eller vad man ska kalla det för. Och det spelet jag har själv är ju, är ju Tekken 6. Mm. Och jämfört med det så är ju det här väsentligen roligare. Mm. Du har ju just, just den här test -delen, den är, är ju ruskigt mycket. Alltså är ju riktigt rolig. Och i, mitt, i, i min syn så ökar ju det rätt mycket ändå. För jag menar, då, då blir det genast precis som vi sa, det blir genast lite familjespel är fel att säga. Men det blir liksom man behöver inte vara duktig för att spela. liksom Nej, Nej det finns ju någonting som så jag... passar alla, kan man ju säga. Man ja, behöver inte precis. vara krym på att göra kombos, utan här... Då kan man ju sätta sig ner och ha lite tur och ändå vinna. Ja men precis, det räcker med att man, man kan lära sig vart en knapp sitter och det kan räcka i det, i det läget ja. liksom. Så, nej men jag skulle nog ge dig det en... Ja. skulle nog ha samma, som samma krav som på force så är man flera stycken, flera vänner som spelar. Så då, då sätter jag lätt en fyra på den. Lätt. Fyra, ja. Ja men det, det är bra. Det jag har problem med spelet, tyvärr, det är att jag har haft väldigt mycket buggar på PC-spelet. Ah. Jag har många spel på datorn och jag har inte haft något problem med något spel. Men här helt plötsligt så måste jag spela spelet på lägsta av allt. I grafik, i texture, allting. Och ändå så hackar spelet lite, jag vet, Och de har uppdaterat det flera gånger. Det finns även vissa fatalities som Casey Cage. Hon tar en bild och lägger upp på en Facebook-aktig sida. Svårt det hände så får jag en miniskärm och måste ha ja, ja. ur spelet för att rätta till så att det blir fullskärm igen. Ja men precis, det var, ju, det var ju en sån där grej som jag faktiskt märkte när, vi, när jag satt och lira. För du har ju både PS4 och PS1, mm, spelet till båda två liksom. Och vi satt ju och lirade på båda konsolerna, eller vad man ska kalla det för, samtidigt. Ja. Och jag hittade ju väldigt snabbt min favoritkaraktär, just Cassie Cage. Och så fort man gjorde hennes den fatalityn just så, då liksom vart det miniskärm. Och det var inte så att det var hela spelet som sjönk upp utan den visade bara typ en fjärdedel av skärmen. Så ja. man såg bara typ två huvuden hoppa runt. Det var väldigt lustigt. Ja, och det har hänt flera gånger. Och på PC har jag även, spelet har helt plötsligt bara lagt ner. Och jag har hamnat i startskärmen, eller på mitt skrivbord igen. Jag måste gå in i spelet igen och det är massor sådana såna små grejer som händer. Massor med buggar har PS4-versioner de har haft. Jag hade en bugg på ps 4 versionen men det var när jag skulle få se alla fraktionsvideor. Så fick jag en error. Men hoppade jag över videorna så har spelet funkat perfekt efter det. Så tack vare att det var så mycket buggar och sånt just nu. Så kan jag inte ge den en full pot. Men jag tänker fortfarande fortsätta med mitt kommatecken här. Jag tycker fortfarande att spelet är så pass utvecklat. Och så pass e-sportsvänligt som man vill ha ett fightingspel. Och med de nya <coughs> variationerna och allt. Och den sköna gameplayen som finns. Och att man kan lära sig så mycket och kombos och allting. Och alla olika sorters stilar och sånt så. Jag vill ge den 4,5. Ja, men det är bra det är bra betyg, det är med tycker jag. 4,5 av 5, jag tycker det här är nästan perfektion inom fighting-spel. Det är inte riktigt där, och buggarna drar ner lite till, tyvärr, över det. Men nej, jag tycker det var riktigt kul, jag har suttit helt gristokig i det här. Och spelat hur mycket som helst, och det kommer jag fortsätta göra. Jag vet bara att jag har bara ett minustecken faktiskt från vår lilla Game kväll där, eller om man ska kalla det för, när vi satt och spelade. Uh. Det är just de här... X-ray-attackerna man har ja. De här man laddar upp man, det, det är klassiskt i nästan Alla fightingspel. det finns ju Sådana här specialgrejer man kan göra Jämt Och det är att de kan bli lite Uttjatade Ja precis, alla karaktärer har ju bara en Precis Så Om man sparar upp det hela tiden just för att göra X-rays Då kommer det snabbt bli uttjatade. Eftersom det, det tar mycket styck, Men det är en lång sekvens som man måste kolla igenom Ja men precis, det, det blir ju liksom nästan som en cutscene som man, måste, som man måste titta på varje gång och det kan bli lite långtråkigt efter ett tag. Och, det, och jag kan också tycka att det bryter av lite flowet man har när man sitter och spelar också. Ja och det är lite om man det har... stämmer det stämmer. Om du kollar på e-sportträder så är det nästan aldrig någon som använder dem för istället för att använda upp uppmätaren till exploit så kan det ju starkare attacker och så gör ju dem och det blir mycket mer flow. Men ja Men precis som en vanlig gamer så använder man X-ray bra mycket mer och det, är, jo, det, ja. det har du helt rätt i. Det blir ett hack och så ska man sitta och vänta och sen tillbaka in igen. Ja men precis, man, man, liksom, man stannar ju upp där medan man håller på och kör och liksom tar en liten wheel medan man tittar på den där. Och då ska man liksom försöka ta sig in igen och få till liksom det avslutande movesen oftast. Mm. Men ändå, Mortal Combat X är ett riktigt bra fight -spel. Och ja, de fighting-spel som kommer nu till de nya konsoler som är ute nu de, kommer ha, de har mycket att leva upp till Ja, det har de, det absolut är, Mortal Kombat X har höjt ribban Det måste ja, det jag säga de. Det blir svårslaget, det blir det ja. Men som sagt då, vi har Broforce Så gav jag och Nico 3,5 av 5 Och du Färnan 4 av 5 och Mortal Kombat X fick då av mig 4,5 av 5 och du gav den 4 av 5. Och det var då recensionen av Broforce och Mortal Kombat X. Och med det tackar vi för oss. Vill ni rekommendera spel till oss så ni vill att vi ska spela eller recensera. Samt om ni vill skicka in frågor skicka det till nfgametime.gmail.com Ni kan också följa oss på Twitter @nfgametime och på facebook.com/nfgametime.